smit students za tugo. Halo. Čović mi se to Kako evo i današnji dan projavljuje bregu božiju o našim dušama i o našem spasenju. Najveći dio dana provedemo u sujeti. Rasipaju se na potpuno beznačalne stvari, potpune gluposti, vrlo često izgledajući kao djavo iman, gledano iz perspektive Božije, iz perspektive Svetog Evanđelja, najčešće kao djavo iman, povedajući naše želje sa upovedajuši naše osjećanje sa onim na što nas evanđelje poziva upovedajuši naše misli sa onim na što nas evanđelje poziva nemamo kut do da primijetimo da smo džavo imani đavo imani i gori od džavova Jer se sila Božja projavila ne da bi djalova popravila. On je jednom pao i za uvijek se ugasio. Njemu popravke više nema. Odkad je pao, postao je dana i takav će biti uvijek, bez kraja i konca. A svjetlost nebeska, svjetlost Božja došla je, ova potljiva se radi ljudi, pa kad ljudi ne odreaguju, onda bivaju gori od džaloga. Gospod nije došao na svijet da džaloga pozove na pokajanje. Svjetlost nije došla da prosveti tamu demonsku, nego ljudsku. Prirodu čovječju da obnovi, Bogu da se obrati, Bogu sna, Bog čovjeku snagu da da. A čovjek, evo i danas, projavlja veliku nemoć, veliku nezainteresovanost. I zato smo zaista vrlo često i gori od demora, jer imamo mogućnost, a ne iskoristismo je. Imamo Boga koji radi nas posede čovek, a mi nikako da njemu krenemo, da se obožujemo. Zato je veliki današnji dan u kome se briga Božija ponovo projavlja. Evo čujemo apustova Pavla, kao glom razbija maglu sujete, I onaj oblak pomisli i dnevnog rasporeda, sujetnog rasporeda, sitnih želja, željica, planova. Sve to tako sitno, sve to tako jadno. A opet druge strane, uvijek nadvlada, uvijek savlada. Vrlo često i u trenutku dok grom buca i ništa ne čujete. Vrlo često do munje sijevaju mi ništa ne vidimo. Kao kad bi glom opalio sred ovog rama, a da čovjek uopšte ne odrebuje. Znači nešto nije dobro. Ili je totalno gluv, ili je totalno pukal, umom skrenuo, ne rebuje na to što grom kuca ispred njega samo. Uopšte se ne pomjera. Uopšte da zažmuli od bljeska munje, znači čovjek nije dobro, negdje je pokvarao, negdje je umao. E gore od toga je kad čujemo apostolsku riječ snažniju od groma i blistaviju od munje, a još gore je kad čujemo riječ samoga Boga, kad čujemo očevu riječ, a ne od reka, to je znak potpuno smrtti, potpuno bambrulovci. Ako ne vjerujemo na red Božjih braće i sestre, to je smrt, to Nema tu šta čovjeku mnogo da se traži, treba ga prvo odići iz mrtvih, pa onda nešto tražiti, nešto raditi, do tada mrtav čovjek. I kako je teško gledati živima, vaskrslima, More oveševa. Kako je teško samome gospodu kad govori, a ljudi ne mrbeju. Kad se obraća ljudskoj prirodi, a ona mrtva. Ali, s druge strane, treba biti i obradovan time što gospod ima povjerenje, što još ima nade. Čim nam se jutro zdavamo mogućnost, znači nade ima. Čim smo čuli svetog apostola Pavla, čim čusmo i sveto jedno dželje, znači ima nad, Kad je više ne bude, kramovi se zatvoriti, carske dveri sklopiti, liturgije više neće biti, apostoli se više neće čitati, riječ Božju više nećemo slušati. Još samo jednom ćemo ga vidjeti, Njega, živoga Boga, još jednom ćemo vidjeti svete apostole, poslednji put, ne do Boga da tako буде ali bit će, poslednje vidjenje lica Božijeg, poslednje vidjenje lica apostolskih, poslednje vidjenje životvornog znamenja Svetoga Krsta Gospodnje, poslednje vidjenje Majke Božije, poslednje vidjenje Svetih Angela, Za mnoge će biti na dan strašnog suda, ali tada apostoli više neće govoriti, gospod više neće propovijedati, nego će suditi živim i mrtvim. Čuli smo apostola Pavla, kako govori da, možemo da se nadamo vječnom broženstvu, carstvu nebeskom i uzlijetanju na nebesa, Pod jednim uslovom, moramo pratiti njegove riječi jer su duhom svetim nadahvite. Svaka je važna, mnogo važna. Ako vjerujemo, kaže sveti apostol, da Kristus umrije i vaskrse, onda možemo da se nadamo i s jedinjenim sa njim i našem vaskrsemu. A ako ne vjelujemo, do toga neće doći. Ako je to usluka, onda neko mora da nas pokrene, neko mora da nam kaže, neko mora da nas uvjeri da je zaista vaskrsa izmrtva. Pošto je naša vjera vjera u vaskrsenje, ona ima i svoj korijent, I zaista, kogod je povjerovao u Vaskresenje Hristovo, ili ako hoćete, zna da čovek ne vjeruje u Vaskresenje Hristovo, ili bar ne vjeruje na pravi način, jer ta vjera mora biti prava vjera, pravoslavna vjera, ne neko mlako povjerenje ili simpatije prema nekoj priči, nego prava vjera koja se mora pojaviti kroz život, Mora se projaviti kroz izraz lica, kroz sjaj oka, kroz Riec i sadržaj srca koji se kroz riječ i projavljuje. Dakle, znak da je neko povjerovalo vas presenje Hristovu jeste i pamćenje na svetu Mariju Magdavidu. K'o ne zna za nju, on ne vjeruje u vaskrsenje Hristova. A zašto to kaže? Zato što su događaje koje smo danas čuli u Svetom evanđelju korije, vjeruje u vaskrsenje. Ustoje takozvana vaskrsna evanđelja, koja svake medelje čita, ne na liturgiji nego na jutre. I to su evanđelja koja osvjetljavaju upravo te trenutke. Neposredno poslije Vaskrsenje gospodinu. Događaji koji su usvidili, neposredno poslije Vaskrsenje. I vjera svakog, hrišćanina pa makar on živio i vijeku, 21. мора da prima snagu, mora da prima svjetlost, mora da prima impuls upravo iz onog vremena, iz onog prostora Jerusalimskog i iz groba, mora da bude upućena u događaj koji su slijedili po Vaskresenju Gospodinu. Jedna od ličnosti i jedan od velikih svjedoka, najvećih svjedoka Vaskresenji Hristo, jeste Mironoslice Marije Magdalini. Sveti Grigorije Palama u besedi na ovom svetu evanđelje naziva je apostolom apostola. Do te mjera je bilo udostojeno Božem blagoslovom. To jest da blagovije se da je iz mrtvih, da je ona apostolima javila vas presenju. Njima koji će kasnije čitav svijet obavijestiti, to jest prosvetiti, tim učenjem, tom novom i blagom višću. I treba primijetiti još nešto, braći i sestri. Sveti Grigorije Palama kaže da je ovo njeno vidjenje uslijedilo poslije trećeg dolazka na grob. Da je ovo njeno treće dolaženje na grob prvi put sa majkom Božijom, još jednom kasnije i opet treći put sa svetim apostolima, Petrom i Ovanom. I posle njihovog od vaska, jer su vidjeli da ga zaista u grobu nema, vidjeli samo pokrove gdje leže, otišli su. Ona i dalje ostaje. I sveti Palama govori, koliko je važno Istrajavati u molitvi i biti prisutan u crkvi. Ta istrajnost u bogosloženjima, napovo koji ulažemo, da budemo u crkvi, vedenje koja prinosimo, molitveni trud koji prinosimo, kao rezultat imaju viđenje Bogu, viđenje angela. I kaže da i ljudi koji danas stoje u crkvi, ništa manje u lagoslovini nego što je bila sveta Marija Magdalina, jer i mi stojimo u grobu gospodnje i mi stojimo pred licem Božim i mi ako tražimo gospoda, jer pazite, to je mnogo važno, ako smo došli u kranu, ako smo došli u crkvu, ako smo došli u manasi, da tražimo gospoda, mi ćemo ga sigurno naći. А знак da ga tražimo jeste i strajnost u bogosluženju, i strajnost u molitvam. Kako može da bude istran u crkvi onaj koji ne traži gospoda, koji ga ne traži, koji ne vjeruje u njega, koji ne vjeruje u njegovo svetova skrsenje, koji ne vjeruje u njegovo svetova počenje. Šta taj čovjek može da dobije u crkvi? Je kako može da prinese trud? Zato se braćuje i sestre, i podvig savremenog hrišćana spustio na takav nivo koji ne zaslužuje da se nazove hrišćanskim životom, a o podvigu više nema ni govora. Počeli smo od hramova da praymo salonu, počeli smo od hramova da praymo pozorište, dvoran za ručavanje. Počeli smo od hramova da praymo raskop, pečti opet da praymo raskojničke pečine od hramova da pravimo sredstvo za zaradu, za dobit, ili za sticanje sujetne slabe i za povećanje svoje časti i svojih pozicija u društvu ovom predljubotvornom i grešnom. A sve je manji broj i Bog zna koliko je onih koji u hram doleze da traže gospoda. Da ga traže, da bi Sveti Palama poziva i sve nas da budemo istrajni u stajanju na Svetim bogosluženjima, posebno na Svetljoj liturgiji. I kaže da ne treba da očajavamo ako nam se to vidjenje ne da odmah. Ako provedemo jedan dan, jedan mjesec, jednu godinu, jednu liturgiju, bez nekih većih doživeja duhovnika. Ne treba da očajavamo, jer Gospod nas posmatra i gleda taj naš tud, gleda tu našu zabrinutost, to naše traženje, Jo je Gospod? I to je mnogo važno, broći i sese, jer mnogima ako bismo srce nekim duhovnim instrumentom izvukli i pustili da onako kao ekran stoji ispred onoga iz koga smo ga izvadili, on bi se čovjek iznenadio kad bismo osjećanja pustili na filmskoj traci i to osjećanje u trenutku dok stojimo na svetom bogosloženju, kad bismo jedan veliki video bin postavili iznad ovog svetog odara, iznad ovih svetih dveri i pustili osjećanje srca onih koji borave u hramu i pustili zvuk, to snažan zvuk, dobili bi jednu haotičnu informaciju jednu strašnu ужасну сцену scenu, jedan košmak i звуки zvuki, kaotične zvuki, strasti i likove koji liče na demoni. Takav čovjek jeste bio hran, tačno. Ali srce je ono što vidimo na video bimu i zvuk je iz tog srca, ovaj kaotični, nepodnošljivi zvuk. Tu nema plaća koju čujemo tihog plaća kod Marije Magdalinu. Tu ne vidimo njenu potrebu da nađe gospoda. Njenu čežu, njeno trokljapno dolaženje na grob. Njenu neustrašivost da se kao mlada žena pojavljuje na groblju i da ulazi u grob. I šta je taj njen trud izazvao do čega je doveo? Evo ovo jutrušnje evanđelje nam govore. Ukrepljući nas i podstičujući da ne malapsavamo, nego da budemo israjeni u trudu sa ispravnom željom da dolazimo u hramove Boga da tražimo. Olopočenog Boga, raspetog Boga, umrlo i sahranjenog. To je mnogo važno, jer se ranje na grobu. Traži se umrli Boga. Imamo, broći i svese, viđenje dva angele. Jedan čelo glavi, drugi čelo nov, koji simbolizuju u palami, a treba imati veliko povjelenje u palamu, jer kroz njega je sam Duh Sveti govorio. Nikad čovjek ne može tako u evanđeli uđe ako ga Duh Sveti ne drži za ruku i uvodi u tajnu. Jeste poštovanje vladike i njegovog ovoploćenja od svetih angela. Pa jedan sjedi čevo glave, koje je simbol njegovog božanstva, a drugi čevo nogu, koje je simbol njegovog oplućenja. Stoje i poštuju mjesto gdje je ležalo tijelo gospodine. I pitaju, svetu Mariju Magdalinu, pitaju i svakog od nas. Što plačeš, što si tuža, koga tražiš? I mi, preći i sestre, ako smo tužni, ako izvor tuge, zdrave tuge, što Boga nema u nama, što svjetlosti nema u nama, što nema veće vjere u nama, što nema veće nade u nama, što nema veće ljubavi u nama, ako nema takve zdrave, upravdane tuge, mi nećemo ni angele vidjeti, mi se ni sa Bogom nećemo srestiti. Pogledajmo i preispitajmo sebe kakve su naše želje, kakve su naši problemi, kakve su naše tuge. I tuge zbog kakvih neispunjenih želja, pored praznoga groba i pored punoga putira, mi smo tuži, nezadovoljni. A sa druge strane vidimo svetu ženu, svetu mironosicu koja nikakvih više želja nije imala, nikakvih želja, nikakvih problema do jednog, nikakvih želja do jednog, nikakvog osjećanja do jednog. Želje da sazna gdje je njen učitelj. Želje da ga vidi. Problema jer ne zna gdje je, gdje su ga skloni. Mnogo važno, breće je je, jedno femeljnih evanđelja. To je jedna od priča na kojima počiva cjelokutna pravoslavna vjeri pravoslavna crkva. Nije bez razloga tako važno mjesto zaozelo u ciklusu evanđelskih čitanja. I sami da iskoristimo današnji dan da provjerimo se. Ali onako iskreno da provjerimo sebe šta mi tražimo u crkvi, koga mi tražimo i da li zaista želimo da ga sretimo. Da li želimo da ga nađemo? Mnogi od nas, braci i sestri, na pitanje, da li ti želiš da vidiš gospoda? Ostanj u uma i srca govore da ne žele. Da su njihove želje potpuno drugog kvaliteta. Na potpuno drugu stranu smjeriti. I onda se pitamo, zašto nema Boga, zašto nema mira, zašto nema radosti, zašto nema blagodata, zašto nema sreće, zašto nema blaženstva. Pa kako može biti blaženstvo kad ga ne tražiš? Kako može biti mira kad ne tražiš onoga koji jeste miran? Kako može biti punota života kad ne tražiš onoga koji jeste živio? Kad ne vjeruješ u njega kako trebno, kad ne vjeruješ u njegovu smrtu, u njegovu vaskrce, kad i Marija Magdalina i situacija vezana za nju, ništa ne znači. A vidite, braći i sestami, Od tog trenutka počinje trčanje crkve. To je start. Kao kad vidimo trkača na i na više metara ili maratonce. To je start trčanja crkve pravoslavne. To je njen prvi impuls. Od tog trenutka do danas ona trči i propovjeda svijetu šta i koga? Da je vaskrsao Gospod. Da nije u grobu I da smo ga vidjeli, braći i ses, da smo ga vidjeli, nismo mi samo spali na to da vidimo da je prazen grob i to je kraj, nema ga u grobu. Dobio se mnogo prostora za razne sumnje. Jevreji su pokušali, plativši srežare da kažu da su da učenici ukrali. Ne, mnogo puta se javljao, javljio se Mari Magdalini, javljio se Svetim Apostolim, javljio se Luki i Pleopit. Znači, dobro je utvrdio crkvu, dobro je utvrdio apostola, dobro utvrdio apostola to dozvoljuši mu da stavi luku svoju rebra Božije. Znači, prethodno dobro utvrdio jer da je ustao iz groba, jer drugog braća i sestra Korijena drugog temelja nema i neće biti. I kad je pripremio ploču za zaidanje crkve nisposloje duha svetoga na već pripremljene apostole da snažno i silovito propovjedaju njegovo sveto, pridnevno i svijetlo vaskrseje. Ako smo apostolska crkva, braće i sestre, govorimo o ovo zato što se nalazimo u velikom problemu. Mnogi misle da smo crkvi, mnogi mislimo da smo pravo s vami a mi u suštini nemamo veze sa svetim apostolima. Nemamo suštinsku povezanost, nemamo istu, istu radost, nemamo istu nadu. Mi smo na način zadovoljni. Mi smo zadovoljni kad dobro pojedemo i popijemo, a oni su zadovoljni kad Boga gledaju. Mi smo zadovoljni kad, kad nam se imanje uvećava, oni su zadovoljni kad je pravodati više u njima. Kad je veće viđenje Boga. Kad je već je ispunjavanje njegove svete volje, a mi smo zadovoljni kad se naša volja tvori i ispunjava. To nije, braći sestva apostolovska vjera, to nije pripadnost sve apostolovskoj crkvi. I crkva od Marije Magdaline, od svetih apostola, od groba gospodnje, trči i propovjeda da je gospod vas krasao izmrtvi. I zaista, kad čitamo Žitija svetih, vidimo da se pravi hrišćan I istinti hrišćani, nosioći duha svetova, upravo po tome razlikuju od važnih hrišćana i uopšte od ne od mrtvoga mesa, od mrtve vjere, po odnosu prema svetom vaskrsenju. To je glavna misla, to je glavno osjećajanje, to je glavni pokretač života svakog hrišćanja, vaskrsenje Hristova. Zato treba se i danas pomoviti svetoj i ravno apostolom Marije i da i do nas dođe. Predkodno da je prepoznamo, i sest, da dođe do nas, da osjeti da i mi tražimo, da i mi trebamo tu vjeru, da dođe i da nas svojom vjerom, svojim oduševljenjem odstakne da se i mi radujemo Vaskresenju Gospodnjem i da ga slijedimo kao tako da vjerujemo da je umro, da vjerujemo da je vaskrsao i onda možemo da se nadamo, kao što reče sv. apustu Pavle, da pri drugom dolasku gospodnjem budemo vazneseni na oblacima u srijetanje gospodu i da vječno sa njim budemo. U suprotnom, braće i sestre, ako vjerane bude apostolska Ako ne bude prava i pravoslavna, nećemo ući u carstvo nebesko, nećemo naslediti život vječni, nego muku vječnu i tamo, ne prozirnu. Do čega ne došlo molitvama svete i ravno apostolome Marije Magdeline i svih svetih apostola koji propovjedaše vas krasloga, Bog otac Jezusa Hrista kome se ocem i Duhom Svetim neka je slovo sada i uvek i u vekova i vekova